Культура і суспільство 1937 -й. Вихід першого повнометражного мультфільму Уолта Діснея «Білосніжка і сім гномів» 38 -й. Перша кулькова ручка 47 -й. Перші мікрохвильові печі 50-ті роки Перші кампанії на захист довкілля 70-ті роки Місце робітників біля конвеєра починають займати промислові роботи. Найбільші досягнення 1903 Перший політ братів Уілбера та Орвіла Райтів на літаку з двигуном внутрішнього згоряння на відстань 260 метрів в Кітті Хоук, Північна Кароліна, США. 1909 Квітень Роберт Пірі та Меттію Хенсен, США, першими дістались до Північного полюса. Луї Блеріо, Франція, перший здійснив переліт через протоку Ла-Манш. 11. -й. Грудень Руаль Амунсен. Норвегія, перший дістався Південного полюса. 12. -й. Перший парашутний стрибок з літака. 53. -й. Травень Едмунд Хілларій і Тенцинг Норхей першими піднялися на вершину гори Еверест. 81. -й. Завершення будівництва найдовшого мосту. Хімберський підвісний міст у Великобританії. 1410 метрів. 85. -й. Відкриття найдовшого 53,6 км. Залізничного тунелю Сейкан у Японії. Ілюстрації Другу світову війну розпочав Гітлер, який прагнув до світового панування. ДНК визначає, які риси дитина успадкує від батьків. На початку 1980-х років персональні комп'ютери стали загальнодоступними. Зонди американських космічних кораблів «Вікінг-1» та «Вікінг-2» здійснили посадку на Марсі. Половина всіх роботів у світі використовується в Японії.